la música i la companyia d'en Queco que entre nosaltres i uns minuts per saber-ne més coses de com li va ara mateix tot amb en Queco un personatge que ja haurà tenir fa un temps a la nostra emissora i que també ens va acompanyar amb els actes de celebració doncs, de la nostra sintonia durant aquest passat en 2018 si no recordo, ja ha passat el temps d'una manera que, que no vegis. en Queco que el tenim al l'altre costat del telèfon durant uns minuts estaran nosaltres Queco, bon dia Benvingut Bon dia, Macos com, com estàs tu, home? Això és el que importa ara mateix Ara mateix estic genial fent un passeig així d'arca amb en Pinxo que és el meu gos i, i res, tranquils i agafen aire Doncs uh, espero que en Pinxo et deixi parlar per telèfon tranquil·lament no? perquè igual sí, diu que, que aquesta no és la no. meva estona Ah, aquest és Freelance, aquest va suelto aquí pels temins i fantàstic. Coco no <ríe> Domènec, eh, escolta, tenim aquest eh, dissabte en concert, concert 160 graus, Coco Domènec a plaça Nova a partir de les 7 de la tarda. Qui ens oferiràs amb aquest concert? Bueno, de fet, farem els temes del disc, la contradicció. Figuarem alguna versioneta també, així per, per fer una miqueta més a més, però, però de fet farem el disc, que curiosament celebrem un any, que fa un any que va sortir a a les xarxes i, i, i res, estem. la veritat és que en format digital estem molt contents de fer-ho aquí, al poble. Uh, Explica'ns una mica com ha funcionat aquest àlbum, com ha anat aquest, uh, aquest any des de la seva publicació i amb les teves actuacions. Bé, la veritat és que, bé, la veritat és que sorprès. O sigui, és el primer àlbum així que treu un no, està una miqueta així amb un conillet índies, perquè és cantautor també, no són cançons conegudes, però la veritat és que sorprès per, per l'acollida de la gent no pensava que arribaria tanta gent i estem molt contents de sortir bastants bolos i, i s'ha fet com un, com un grupet o com un equipillo així molt, molt maco tant com els músics, tant com amb la gent i la veritat és que estem molt contents sorprès i, i contents explica una mica en què estàs treballant ara mateixa, perquè un músic habitualment sol ser una persona inquieta per tant encara que tingui una cosa al mercat n'està treballant amb una altra sí, de fet ja estem amb el segon ja estem a tope eh, al final d'estiu gravem el segon disc ja amb... El i es costa un altre cop, i res, i la veritat és que no parem, i també tenim l'alter ego a versions, que ara funciona molt bé, tema càmpings, tema de l'estiu, i bueno, anem amb aquest alter -ego. anem amb el disc, anem amb la banda de versions i, i la veritat és que sí, no, no podem parar, I, i, i, i també que ens agrada. Ens agrada. Ah, amb les dues coses tu passes genial, sens dubte, escolta, el disc el nou disc quan surti, seguirà les petjades del primer? Uh, aquest ja... Aquest, el primer, la veritat és que surt tot, no, no estaven ni estructurat ni res, surt tot a partir d'una guitarra acústica, que amb en Lluís, va fer, en Lluís Costa va fer una feina, una feina brutal, i aquest ja contem amb, amb una estructura, no? Aquest ja estructurem tant amb en Lluís Bofill com amb en Xeco, ja està tot el dic estructurat, anirem amb més cintes, més a atmosfres, i està una mica més més elaborat. No sé si agradarà més, perquè això la gent sempre compara amb el primer, Sempre, un sempre buscar una miqueta la diferència, el primer buscar sons nous i tal, però bueno, jo crec que, que va per aquí. Va més, per aquí parlaven de, de possiblement més professional, però no sé si més autèntica, perquè l'autenticitat es notava en cada nota del primer àlbum d'aquest Contradicción. Sí, sí, sí. sí. Això és, El primer és bastant, també bastant personal, no? I bueno, un també va passar en èpoques, va, va tinguent alts, va tinguent baixos i, i a partir d'aquí un, bueno, un fa les seves cançons però jo crec que aquest, el segon, la gent és una mica més mogut, la gent s'hi passarà bé, i, i res, nosaltres donarem tot, com sempre. Mm -hmm, molt bé, Keco. Estàs per aquí, Palafrugell, habitualment, o, o ja ets no, un artista ara... que estàs per ahir? No, bueno, ara anem, anem rotant, anem rotant, la veritat. Estem per bueno, zones de la Garriga, zones de, de Girona, de per aquí, sobretot a la Jampoledà, evidentment, però bueno, anem, anem fent, anem fent. Però casa teva encara és Palafrugell, no? <laughs> doncs pues ara no, doncs pues ara no. No? On tens? Soc Bisbalenca des de fa dos mesos. Molt bé, home, però sempre conservaràs el, el cor aquí també. Bisbalenca, escolta, que estem ja, home, al costat... La... Sí, la... Estem al costat de casa. Molt bé, doncs, que et vegi molt bé la vida per la Bisbal. Uh... Perdona, tinc una sugerència per tu. Digue-me. una mica el si sí, saps, que no sigui tan sèrio tot, t'has de canviar la foto del WhatsApp. Ah, de canviar la foto de WhatsApp. A veure, sí, espera Estàs, estàs molt trist, et veu trist I tu no ets una persona trist <ríe> <ríe> Bé, bueno, com, com has comentat T'ho fa un moment, doncs tothom passa Per, uh, per sí, moments, sí. eh imaixos, Molt bé, sí, tu t'ho diràs, diràs. Bé, bueno, és una foto així, és una mica Interessant, no? Estava, no, no? La veritat és que no sé què estava fent O sigui que sí que... <ríe> Jan no ho recordo, per suposo que estava mirant alguna cosa. Ho tindrem en compte, bé, vinga, ho farei per tot. <ríe> Disset, recordem a les set de la tarda quan durarà el concert, Keko? Més o menys un horitzo. Don's vinga, estarem atents amb ell. Gràcies per atendre'ns amb aquest matinal, Keko, una abraçada. Fantàstic, guapos. Adéu, bon dia. En què Domènech, que ens ha acompanyat en aquest matinal, doncs, escoma, i aquí som perquè n'escoltem una de les cançons que formava part d'aquest disc. Us en recordeu que a mi m'encantava una cançó que es deia Islàndia. L'escoltem. i va veure el sol però aquest no era la llum tot el l'olor només mapes del sol per fi enmig del vent. Volcans des d'un al vent. Érem tants els camins a escollir que puc optar per desxifrar el seu laberint. La